Tizedik fejezet Dr. Watson naplója. Eddig az idézett Sherlock Holmesnak írt leveleimből. Most azonban fordulóponthoz érkeztem. Ez arra kényszerít, hogy búcsút mondjak módszeremnek, és megint csupán memóriámra, illetve rendszeresen vezetett naplómra támaszkodjam. A továbbiakban jegyzeteim alapján vázolom fel majd a számomra új emlékezetes eseményeket. Hogy ott kezdjem, ahol abba hagytam az imént, most az a nap következik, amelyre az eredménytelen hajsza meg az újabb ijegység után virrattunk. Október 16. Füllet ködös idő. Odakint szemerkél az eső. A kastét gomolygó felhő kövezik. Néha felszakadoznak, s ekkor kilátni a csupasz lápra, a vékony ezüstfehér erekre a dombok lejtőin, s a nedvesen csillogó távoli sziklatömbökre. A hangulat kint nincs, bent is csüggesztő. A baronet másnapos. Nagyon megviselték az éjszaka izgalmai. Én úgy érzem, olmosúly nehezedik a szívemre. Bújkáló veszély előérzete szorongat, mintha bármelyik pillanatban nyakunkon lehetne a katasztrófa, és ez annál borzasztóbb, mert képtelen vagyok közelebbről meghatározni, mitől is félek. És nincs talán okom rettegésre? Események hosszú bizonyságrá, hogy sötét erők hatása alatt állunk. Itt van mindjárt a kastély utolsó lakójának a családi históriát felidéző halálak. Itt vannak a parasztok, akik nem egyszer jelentették, hogy különös teremtményt láttak a lápidéken. Kétszer hallottam saját fülemmel a távoli kutya vonításra emlékeztető hangot. Lehetetlen és hihetetlen, hogy bárki és bármi kívül helyezhetné magát a természeti törvényeken. Szellemkutya, amely látható nyomokat hagy, és amelyen üvöltése eget földet betölt. Ez egyszerűen abszurdum. Meg lehet, hogy Stepleton babona áldozata. Sőt, előfordulhat, hogy Mortimer is csak rémeket lát. De hát, ha van jó tulajdonságom egyáltalán, az elsősorban jó zeneszem, és semmi sem bírhat rá, hogy ilyen lehetetlen dolgokba higgyek. Ha így tennék, lesüljednék az egyszerű parasztok színvonalára, akik nem is érik be valamiféle közönséges pokolfajzattal, fajzattal, hanem még ki is színezik, hozzátéve, hogy szájból és szeméből tüzet lövel. Holmes meg se hallaná az e-féle képzelgéseket, már pedig én az ő megbízottja vagyok itt. Tényeket azonban nem lehet letagadni, és már kétszer hallottam a lápon ezt az üvöltést. Tegyük föl, hogy valamilyen hatalmas ebb a környéken, ez sok mindent, talán mindent megmagyarázna. De hát hol tanyázhatna egy ilyen állat? Honnét szerezné be a táplálékát? Egyáltalán, mi módon került ide, miként lehetséges, hogy nappal még nem látta senki? Be kell vallanom, hogy a valószínű magyarázat elé pontosan annyi nehézség tornyosul, mint a valószínűtlen elé. És ha a kutyától eltekintünk is, nem saját szemünkkel láttuk-e azt az embert a londoni fiakerben, vagy a levelet, amely felhívta a Henry figyelmét a lábveszélyeire? A levél reális volt a tagadhatatlan, viszont épp úgy lehet jó akaró műve, mint ellenségé. Hol van most ez a jó barát, illetve ellenség? Ott maradt Londonban, vagy követett bennünket. Vagy az idegen volna, akit megpillantottam a fecete szitlán? Noha csak egyetlen pillantást vettettem rá, alaposan személyre vettem, és jól megjegyeztem a külsejét. Nem idevaló az biztos, hiszen most már minden szomszédunkat ismerem. Magasabb, mint Stepleton, szikárabb, mint Franklin. Legjobban Berim múra hasonlított, de hát azt otthon hagytuk, és lehetetlennek tartom, hogy követett volna bennünket. Szóval megint egy idegen leskelődik utánunk, hasonló kép, mint Londonban. Nem tudtuk lerázni tehát. Ha megfoghatnám azt az embert, valószínűleg egy csapásra megszűnne minden problémánk. Most erre akarom összpontosítani erőimet. Első gondolatom az volt, hogy elmondom tervemet szörnyek. De aztán még egyszer átgondoltam a dolgot, és rájöttem. Jobb lesz, ha ezúttal saját szakállamra cselekszem, és ha nem muszáj, nem szólok senkinek. A baronet most úgy is kerül mindenkit, valahogy nincs is egészen magánál. Idegeit meglehetősen ingédbe vette a különös hangam, melyet kint hallottunk a lápon, így hát nem mondok neki semmit, nem akarom szaporítani a bajait. Inkább egyedül látok munkához. Ma délelőtt, reggeli után kis jelenetben volt részünk. Berimur kérte, hogy beszélhessen ször Henryvel. Kis időre be is zárkoztak a dolgozó A billiárteremben ültem, s többször is hallottam, amint felcsattan a hangjuk. Körülbelül sejtettem, miről folyik a vita. Egy idő múltán a baronet kinyitotta az ajtót és behívott. Berimur úgy gondolja, a sérelem érte, magyarázta. Úgy véli nem volt szép tőlünk, hogy a sógora üldözésére indultunk, mivel hogy ő saját akaratából közölte velünk Sheldon titkát. A komornyik falfehéren de higgadtan állott előttünk. Hanetán heves voltam, uram, mondta, bocsánatot kérek. Nem hallgathatom el azonban, hogy nagyon meg voltam lepve, amikor észrevettem, hogy reggel jönnek haza az urak, és megtudtam, hogy Sheldon üldözték. A szerencsétlen fickónak elég baja van anélkül is, hogy még én küldjek a nyakára valakit. Ha tényleg szabad akaratából közölte volna velünk a titkot, mindjárt más volna az egész Berim úr, betette közbe ször Henry. Igen, de már csak akkor beszélt, illetve nem is maga, hanem a felesége, amikor más választása nem volt. Nem gondoltam volna, hogy felhasználja ször Henry, erre igazán nem gondolhattam. Ez az ember veszélyes. A láb körül magányos házak vannak, és Sheldon semmitől sem riad vissza. Csak rá kell nézni az arcára. Ott vannak például tepletonék. A családban mindössze egy férfi van, aki szembe szállhatna vele. Senki sincs biztonságban itt, még Sheldon nem kerül lakat alá. Nem fog betörni sehová, Higgye el nekem, uram. Erre besület szavamat adom. És senkinek sem lesz többé terhére ebben az országban. Higgyen nekem, ször Henry, néhány napon belül befejeződnek az előkészületek, és sógorom útba lesz Dél-Amerikába. De az égszerelmére, uram, ne értesítsa a rendőrséget, ne árulja el nekik, hogy a sógorom még mindig itt anyázik a lápon. Már feladták a környéken a hajszát, és egészen addig lapulhat itt, míg el nem indulhat vele a hajó. Nem jelentheti fel anélkül, hogy a feleségem és engem ne keverne bajba vele. Könyörgöm, uram, ne értesítsék a rendőrséget. – Maga mit szól mindenhez Watson? – vállat vontam. – Ha tényleg biztos, hogy elhagyja az országot? Súlyos tehertől szabadulnának meg az adófizetők? – Na és mi történik akkor, ha még elutazása előtt megtámad valakit? – Ekkora őrültséget csak nem követel, uram. el elláttuk, amire szüksége van. Ha bűncselekményre vetemednék, ezzel elárulná hol bujkál. Ez igaz bólintott Szörheri. Na akkor, Berimur. Megáldja az ég, uram, nagyon köszönöm a jóságát. Feleségem szegény belehalt volna, ha újra elfogják az öccsét. Az a gyanúm, hogy bűnpártolást követünk el igazam van, Watson. De tekintetbe véve a hallottakat, nem teszünk feljelentést, úgyis vége az ügynek. Na jól van, Berimur, most elmehet. Miután néhány keresetlen szóval még egyszer köszönetet mondott a komornyik, már-már indult, de rövid habozás után mégis maradt. Jó volt hozzánk, uram, és ezt valahogy meg szeretném hálálni. Tudok valamit, Sir Harry, és talán már előbb is el kellett volna mondanom, de a dolog jóval a vizsgálat után jutott tudomásomra. Eddig egyetlen hangot sem árultam el belőle senki ember fiának. Szegény szörcsász halálesetéről van szó. Mindketten talpra ugrottunk. Tudja, hogyan halt meg? Nem, uram, azt nem tudom. Akkor mit tud? Csak azt tudom, hogy miért állt a kapunál. Egy nőre várt. Egy nőre várt, egy nőre, azt mondja. Igen, uram. És hogy hívják azt a nőt? A nevét nem tudom megmondani, csak a kezdőbetűit. El, el. És maga ezt honnan tudja, Berimur. Az úgy volt, uram, hogy nagybátyja levelet kapott aznap reggel. Mindig sok levelet kapott, mivel nem csak rangjától, hanem jó szívőről is ismert volt, úgyhogy mindig sokan fordultak hozzá segítségét. De ezen a reggelen véletlenül csak ez az egy levél jött, így hát észre kellett vennem, és meg is jegyeztem magamnak. Kombit részéből küldték, a borítékra női kéz írta rá a címzést. És aztán? Aztán nem is gondoltam a dologra többet, és talán sosem jutott volna eszembe, ha nincs itt a feleségem. Néhány héttel ezelőtt éppen takarított a dolgozó szobáját, amelyet a baronet halála óta nem bolygattunk, és egy elégett levél nyomaira lelt a kandaló rostéjel. A javarésze már szénné égett, de egy vékony szeletke az egyik oldala aljából éppen maradt, és egész jól olvasható volt, noha megfeketedett ez is, és a betűk fakón látszottak. Úgy festett, mintha utóirat lett volna a levélhez, és ez volt a szövege. Ön ember, nagyon kérem hát, hogy égesse el a levelemet, és legyen a kapunál tíz órakor. A szöveg alatt ott voltak a név kezdőbetűi. L.L. Megvan ez a szelet papír? Nem, uram, ahogy hozzányújtunk, szétporló. Kapott már levelet, Sir Charles, ezzel a kézírással? Őszintén szólva, uram, nem figyeltem én a leveleket. Ez se tűnt volna fel, ha nem magába jött volna. És magának fogalma sincs ki ez az LL? Nem uram, nem tudok róla többet, mint ön. De azt hiszem, ha megtalálhatnánk ezt a hölgyet, már is többet tudnánk ször Charles haláláról. Nem értem, Berim úr, hogyan hallgathatta el ezt a fontos adatot. Kérem, uram, nem sokkal azután fedeztük fel a dolgot, hogy kezdetét vette nyomorúságunk. Meg aztán, uram, mindketten igen szerettük a megboldogultat, annál is inkább, mivel oly sok jót tett velünk. Ha előhozakozunk ezzel az ügyel használni már úgy sem használtunk volna vele, az óvatosság pedig mindig is hajén való, ahol hölgy van a dologba. Emberek vagyunk mindnyájan, és úgy véli, a história árthatna nagybátyám emlékének. Nem tudom, uram, én minden esetre úgy vélekedtem, sok jó nem származhatna belőle. De hogy most ön olyan megértő volt, nem tartottam volna szép dolognak, hogy eltitkoljam. Rendben van, Berimur. most elmehet. Miután a komornyi kiment a szobából, Sir Harry felén fordult. Nos, Watson, mi a véleménye most, hogy új megvilágításba került az ügy? Szerintem most még nagyobb a homály. Én is azt hiszem, ha azonban sikerülne kinyomoznunk, kirejtőzködik a két betű mögött, Segítségével felderíthetnénk az egész históriát. Ennyit elértünk. Tudjuk, hogy valaki a birtokában van a tényeknek, csak éppen meg kellene találnunk az illetőt. Mihez kezdjünk most? Mit javasol? Mindenek előtt értesítenünk kell Holmes erről a fejleményről, mégpedig tüstént. Ez lesz a kulcs, amit annyiszor áhított már. Rettentően tévednék, ha még ezt se hozná le ide. Rögtön a szobámba mentem, és a délelőtti beszélgetés minden részletéről beszámoltam Holmesnak. Az utóbbi időben nagyon el lehetett foglalva, hiszen küldeményei a Baker egészen megritkultak, meg is rövidültek, és semmiféle megjegyzést sem tartalmaztak az általán küldött információkra. Sőt, küldetéseimről is alig esett néhány szó bennük. Nem vitás, hogy az a bizonyos zsarolási úgy minden idejét és energiáját igénybe vette. Mégis reméltem, ez az új fordulat talán felkelti az érdeklődését. Nem bánnám, ha itt volna. Október 17. Ma egész nap zuhogott az eső, csak úgy zörgött tőle a repkény és az esőcsatornák szinte okátták a vizet. Eszembe jutott a fegyenc. Vajon hová húzódhat a kietlen lápon ebbe a komisz időbe? Szerencsétlen flótás, ha bűnös is, eleget szenvedett a bűnéért. S aztán a fiakkerbe lapuló Spicli, majd meg a holdbéli figura ötlött az eszembe. Vajon ez a láthatatlan ember, ez a sötétben bújkáló intrikus is odakint ázik most. Alkonyattájt felöltöttem esőkabátomat, és jó mélyen besétáltam a lábba. Fejemben vadul kergették egymást a képtelenebb, még képtelenebb fantáziaképek, az eső végigvel arcomon, s fülembe fütyült a szél. Isten annak, aki most a zingoványba téved, hiszen még a magasabban fekvő helyek is mocsárá változtak. Sikerült meglelennem a fekete sziklát, amelyen magányos megfigyelünket felfedeztem, s csipkés csúcsáról bekukucskáltam a baljós halmok közé. A barna dombokat esőzuhatagok söpörték végig. A hatás szélén tömör bíbor színű fellegek fügtek, és szürke páragó molyagok koszorúzták a fantasztikus halmokat. Balról egy távolidésen át, csupán félig eltakarva köttől, a fák között ide látszott Baskerville hol két karcsú tornya. Ha nem számítom a kőkorszakbeli kunyhókat, amelyek szinte összebújva szorontak a domb oldalán, ez volt az egyetlen, ami egyáltalán emberi lények közelségére vallott. A férfinak, akit két nappal ezelőtt ugyanezen a helyen pillantotta meg először, nyoma sem volt. Amint visszafelé sétáltam, dr. Mortimer ért utolhomok homok futóján. Azon az ösvényen jött, amely az egyik félre első tanyából, fullmire fanból kiindulva szelte át a lápvidéket. Mortiver az utóbbi időben nagyon figyelmes volt hozzánk. Alig telt el nap, hogy ne láttuk volna, és ne érdeklődött volna, hogy létünk iránt. Rávet, hogy csak másszak fel kocsijába, s fölajánlotta, hogy hazavisz. Mert tudtam, hogy rettenetesen bántja kedves kis eljének eltűnése. A kutya egy alkalommal kiszökött a lápra, s nem tért vissza többé. Megpróbáltam vigasztalni Mortimert, bár a pórulját póni példájára gondolva, őszintén szólva nem hittem, hogy a kisállat valaha is megkerül. Mellesleg Mortimer, kezdtem, ahogy végig a hepehupás esvényen. Ha jól sejtem maga, mindenkit ismer itt, igaz? Hát igen. Nem ismer egy nőt, akinek ellen a monogramja? Mortimer néhány percig gondolkodott. Nem, felelte. Van itt néhány cigány, meg idénymunkás, ezeket közelebbről nem ismerem, de a parasztok meg a gentry között nincs ilyen nevű. De várjon csak, tévedek, tette hozzá rövid szünet után. Megfeledkeztem Laura lyons -ről. Az ő monogramja valóban ellel, csak hogy ő kombit résziben lakik. Ki az a Laura Lyons? Franklin lánya. Ne mondja, a vénkötekedője. Igen, azért, a lány férhez ment egy Lyons nevű festőhöz, aki azért jött a lápvidékre, hogy vázatokat készítsen. A férfilől később kiderült, hogy szélhámos, el is hagyta Laurát. A szóbeszéd szerint nem csak a férfi volt a hibás. Apja kitagadta a lányt, mert akarata ellenére ment férhez, de lehettek egyéb indokai is. Szegény lány meg volt áldva. Előbb az ifjú csirkefogóval, aztán meg a az emberrel. Most hol él? Úgy sejtem, mi a apanást az öreg franklin -től. Sok ugyan nem lehet tekintve az öreg költséges ügyeit. Bármennyire is megérdemelte sorsát, az ember szíve csak megesik rajta. Sorsáról mindenki tudott, s többen vállalkoztak rá, hogy tisztességes keresethes segítik. Pátfogói közé tartozott a stepleton meg szölt Sász is. A magam szerény módján én is tettem egyet más az érdekében. Ahhoz akartuk hozzájuttatni, hogy leíró irodát nyithasson. Mortimer kíváncsiskodott, miért érdekel a nő, de sikerül annélkül kielégítenem a kíváncsiságát, hogy túl sokat mondtam volna. Holnap délelőtt átballagok majd kombit részibe, és ha beszélhetek ezzel a kétes múltú Mrs. Laura Lyonszal, nagy lépést tehetünk meg legalább egy momentum tisztázásának útján, ami a rejtélyek sorozatát tekintve mégiscsak valami. Kezdek válni, mint a kígyó. Ugyanis, mikor Mortimer túlságosan szorongatott már kérdéseivel, odavetettem neki, hogy érdekelne, melyik csoportba sorolható Frankland koponyája. Így ezután egész úton nem is hallottam egyébről, mint koponyahelméletekről és típusokról. Ezen a viharos szomorú napon még egy olyan élményem volt, amelyet fel kell érdeznem. Berimúrral beszélgettem az imént. Olyan adathoz jutottam, hogy bármikor ütőkártya lehet a kezemben. Mortimer velünk vacsorázott, s vacsora után e játszott a baronettel. A a könyvtárba hozta a kávémat, s rögtön kihasználtam az alkalmat, hogy megkérdezzek tőle valamit. Mondja, kérdeztem, ez a maga kitűnő rokona eltűnt már, vagy még mindig odakint lapul? Nem tudom, uram, felelte Berimur. Őszintén szólva alig várom, hogy eltűnjön, mert eddig csak bajt hozott ránk. Azóta, hogy utoljára ételt vittem neki, semmit sem tudok róla, márpedig ez három nappal ezelőtt volt. Nem is beszélt vele azóta? Nem, uram. Az étel viszont, amit kivittem neki, nem volt ott, amikor megint kimentem. Ez esetben még a lápon csavarog a sógora? Így gondolnám én is, uram, ha csak az a másik nem vitte el az ennivalót. Kezemben a csészével, amelyet épp a számhoz akartam emelni, a székbe huppantam, és bután bámultam a komornyikra. Hogy hoz ez a másik? Hát maga tudja, hogy más valaki is. Igen, uram, tudom, hogy más valaki is van a lápom. Látta már? Nem, nem láttam. Honnan tudja akkor? Seldön mondta, uram, körülbelül egy héttel ezelőtt. Ez is bújkál, de nem fegyenc, ahogy sejtem. Sehogy sem tetszik nekem ez a dolog, doktor. Őszintén megmondom, hogy sehogy sem tetszik. Berimur hangjából érzett az izgalom. Ide figyeljen Berimur. Semmi közöm a sógora ügyeihez, engem kizárólag a maga gazdája és biztonsága érdekel. Azért jöttem ide, hogy neki segítsek, más egyéb dolgom nincs itt. Mondja meg most őszintén, mi nem tetszik magának. Berim úr közben megbánhatta hirtelen kitörését, vagy csak azt nem tudja, hogyan fejezze ki magát, minden esetre jó darabig hallgatott. Hogy mi nem tetszik, tört ki végül, s a lápra néző ablak felé intett, amelyről még mindig csúrgott a víz. Hát ez az egész, ami itt folyik, ez a nagy cécó. Valami bűzlik itt erre esküdni mernék. Bizisten, nagyon örülnék, uram, ha egy szép napon láthatnám, hogy ször Harry tényleg indul vissza Londonba. De hát mi az, ami ennyire izgatja magát? Nem volt elég ször Charles halála? Ha csak azt vesszük is, amit a halottként megállapított. Hát nem elég az? Nem hallotta ezeket az éjszakai hangokat a lápon? Senki sem merészkedik ki oda napnyugta után, még ha vagyon fizetnének is neki. Az az idegen meg csak lapul, és vár, és vár. De mire vajon? És egyáltalán, mi lesz még ebből? A Basker rájár a Ez biztos. És nagyon fogok örülni, ha megjön az új személyzet, s búcsút mondhatok a kastélynak. Maradjunk az idegennél vágtam közbe. Semmit sem tud róla? Mit mond Seldön? Nem jött rá, hogy hol rejtőzik az idegen, vagy hogy legalább mivel foglalkozik? Sheldon csak egyszer-kétszer akadt össze vele, de úgy találta, nem lehet belőle kiszedni semmit. Először azt hitte a rendőrség embered, de aztán kiokoskodta, hogy vaj van a fején annak is. Úri ember nem vitás, de hogy mit csinál, képtelen volt megtudni. És mit mond Sheldon, hol él? A romházak között a domboldalom, ahol azok a régi népek laktak. S mit eszik vajon? Sheldon megfigyelte, hogy van valami segédje. Egy fiatal fiú, aki ellátja minden szükségesről. Úgy sejtem, a fiú kombit jár bevásárolni. Na jól van, Berimú, majd még folytatjuk. Miután a komornyik elment, a sötét ablakhoz léptem, és a maszatos üvegen át kitekintettem a rohanó felhőkre és a viharban hajlongó fákra. Ha itt a házban is így érezné a szelet ma este, mi lehet odakint a lápon a kőkunyóban? Miféle szenvedélyes gyűlölet bírhat rá bárkit, hogy ilyen időben a szabad ég alatt tartózkodjék? Miféle célja, akár becsületes célja is lehet valakinek, amiért kész ennyi áldozatra? A kőkunyhóban a láb kellős közepén kell keresni tehát a feleletet erre a már-már bosszantó rejtére. Egyetlen napnak sem szabad elmúlnia annélkül, hogy ne tennék meg mindent tőlem telhetőt. Bárhogy is, de le kell lepleznem a különös idegent.